Istoria lui Ștefan cel Mare de Nicolae Iorga, caseta 12, fața A, 1936 În fiecare an deschide cursul de la Sorbona. Conferențiază la Societatea de Studii Istorice despre un Iacobin Moldav în secolul al XIX-lea. În aprilie deschide la București Comitetul Internațional al Istoricilor. Începând cu acești ani, trebuie subliniată, în mod special, noua atitudine a savantului închinată luptei împotriva fascismului. De altfel, întreaga activitate a istoricului, exprimată în conferințele publice, în cursurile predate la universitățile din țară și din străinătate, în studiile istorice, începând cu articolul de ziar, nu urmărea numai comunicarea cunoștințelor, ci în mod expres căuta să definească finalitatea socială a timpului său sensul ei etic și idealul lui patriotic. Plecând de la dictonul ce este de făcut și ce pot face în ceea ce este de făcut, când țara este în pericol, profesorul cerea semenilor săi să o apere cu sacrificiul vieții, el însuși înscriindu-se în frontul ce se constituia în întreaga Europa pentru îndepărtarea pericolului militar -o Astfel, pe lângă toate formele de dialogare cu concetățenii săi, Iorga a folosit și mijlocul modern de comunicare în masă, radioul. În cadrul programului Sfaturi pentru neric, Iorga a dictat cu verbul său autoritar planurile anexioniste. Citez: ferește te popor al meu, căci mari primești și se pregătesc. Se văd hotare atacate, spârcuite, distruse, înghițite. Și regimul protecțiilor și ocupațiilor are apărut în legăturile dintre state.” Avem dar de apărat hotarele noastre cum sunt, cum cer realitățile, dar și necesitățile naționale devenite astăzi un principiu. Istoria va cădea cu toată greutatea ei și vom vedea cine are umerii mai puternici să o sprijine. Noi am sprijinit pe umerii aceștia atâtea lucruri și dacă este cineva mai puțin politicos decât noi, aceasta nu înseamnă că îl socotim superior nouă. Reapare în forma cea mai crudă, Vechea teorie că statele mici nu au dreptul la independență, că ele cad în spații vitale și se pot mărgini pe hartă ca să se știe în al din statele mari trebuie să cadă. Avem de păstrat independența noastră absolută contra oricărei înstrăinări și contra oricărui stat. Nu pot uita trecutul și nu mă pot învoi cu dictatura lui Hitler ca unul care sunt legat de libertatea de gândire, căpătată prin atâtea secole de luptă. Închei citatul din cărțile acestui an, Sfaturi pentru meric, volumul 1. La Plas de Românde în listoar Universel, volumul 3. Istoria Românilor, volumul 1-2, dovezi despre conștiința originii Românilor, lupta mea contra prostiei, etc. 1937. În ianuarie notează, citez Lucrez din greu, la volumul al cincelea din istoria românilor, închei citatul. Demisionează din învățământ datorită agitațiilor studențești legionare care împiedicau buna desfășurare a cursurilor, cerând pensionarea. Citez, la Băleni mi s-a pregătit un parastas de al de fier. Închei citatul, consemnează în memoriile sale savantul. Deschide Institutul de Istorie Universală conferențind despre dezvoltarea spiritului uman. La Congresul Ligii Culturale ținut la Iași, înfierează mișcarea legionară considerând-o o agentură hitleristă. La deschiderea cursurilor de vară de la Vălenii de Munte vorbește despre hotare vechi și hotare noi, suflet și lucru. De asemenea, la radio conferențează despre război și pace în sufletul poporului român. În septembrie este ales membru corespondent al Academiei de Istorie din Cile, 1938. În fața atacurilor legionare tot mai violente la adresa savantului, exprimate direct în scrisor și presă, Iorga răspunde, citez, Orice violență îmi e nesferită. Nu ură am semănat în calea mea, închei citatul. Inaugurează la Bălenii de Munte primul teatru în aer liber cu piesa Răzbunarea Pământului din cărțile publicate în acest an, într-o apărare a graniței de apus, Cugetare și faptă germană, Hotare și spații naționale, Istoria românilor, volumele 6-9, 1939. La 9 iunie, Iorga a rostit un discurs în Senat, prin care încerca să demonstreze posibilitatea stabilirii acțiunilor gărzii de fier, cerând celor, citesc, care reprezintă autoritatea și legalitatea, să iau o măsură pentru ca toată iluzia teroristă să cadă la pământ. Închei citatul și citesc din nou. Am văzut trecând înaintea mea, de la cele câteva milenii de ani care nu se pot socoti ale preistoriei, până în momentul de față am văzut trecând atâtea, lumi, atâtea nații, unele sunt, altele nu mai sunt, am văzut ridicându-se și prăbușindu-se împărății Încât am credința nezruncinată că toate imperialismele care s-ar încerca vreodată în omenire Contra dreptului și contra necesităților morale ale națiilor se vor prăbuși Încheie citatul Încheie volumul al 10-lea din monumentala sa operă Istoria Românilor Numărul cărților tipărite în acest an atinge cifra 45 Discursuri parlamentare, volumul 1. Istoria Bucureștilor Istoria universală văzută prin literatură, Memorii volumele 6-7, Naționaliști și frontiere, Neamul românesc în Ardeal, Oameni care au fost volumul 4, Toate poeziile lui Neiorga. Regele Cristina, Drama, Stări sufete și războaie, State și națiuni, etc. 1940. Continuă lupta prin articole și conferințe Împotriva militarismului german și a gărzii de fier Peste dreptul național Semnul lui Cain În paranteză citat Oameni drepți, încugeti și nobili în simțire Ne ridicăm și instinctiv contra tot ce este silă și grosolanie Închei citatul și paranteza Cine va plăti distrugerile? Metoda de luptă românească Drept și morală la români Ignoranța stăpâna lumii, dezvoltarea imperialismului contemporan, încercări recente de deviere a istoriei universale, amintiri din locurile tragediilor actuale, Franța, peste marginile puterilor omenești, drumeți în calea lupilor, etc. La 30 august se impune României dictatul fascist de la Viena, prin care se rupea din trupul țării nordul Transilvaniei. Instaurarea dictaturii fasciste în România îl face pe Nicolae Iorga să suspende apariția gazetei sale Neamul Românesc. Citez. Când s-a produs o înfrângere, steagul nu se predă, ci pânza lui se înfășoară în jurul inimei. Inima luptei noastre a fost ideea culturală națională. Închei citatul. După cutremur, Nicolae Iorga locuiește la vila sa de la Sinaia. În după-amiaza zilei de 27 noiembrie, un grup de șapte legionari au intrat în locuința savantului, smulgându de la biroul lui de lucru, în timp ce făcea corecturi pe spalturile de la istoriologia umană. A doua zi a fost descoperit, citez, corpul profesorului aruncat pe câmpul dintre ploiești și comuna strejnic. Lângă cadavru s-au găsit 9 tuburi de cartușe dintre care 7 de calibru, 7,65, iar 2 de calibru, 6,35. Închei citatul. La vestea odioasei crime, drapelele de doliu a 47 de universități s-au plecat în Berna. Toți savanții lumii au condamnat în presă și la posturile de radio acest asasinat mișelesc, evocând geniala personalitatea neamului românesc, întrupată în această forță proteică. Citez noi spunea Henri Fosillon în discursul rostit la Radio New York, cei care l-am cunoscut, noi cei care l-am iubit, am avut prilejul de a-l vedea trăind sub ochii noștri în radioasa ei plenitudine, una din acele personalități legendare care sunt înfipte pentru veșnicie în solul unei țări și în istoria inteligenței umane. El adăuga cunoașterii instinctul divinației și acea flacără poetică ce rămâne semnul distinctiv al geniului. Nimeni nu a respirat vreodată mai puternic și mai nobil viața. De la înălțimea celor 70 de ani săi, el îi domina pe cei tineri ca o stâncă scaldată în lumină. Închei citatul. Cei ce patronaseră crima au interzis orice formă de protest în afara unui anunț mortuar în ziarul Universul. În schimb, întregul nostru popor a primit cu durere și indignare moartea satantului român. În aula Academiei, discursul funevru a fost rostit de președintele înaltului for, ce Rădulescu Motru. Citez. Nicolae Iorga a întrupat puterea de muncă intelectuală a neamului nostru în gradul cel mai înalt. Râmna lui adâncă de a cunoaște și de a împărtăși și altora cunoștințele sale, L-a făcut cercetător în cele mai variate ramuri de cultură. Creator înscris și în cuvânt de o fecunditate fără seamăn. În cuvântul lui se traduceau pentru toată lumea istețimea și originalitatea geniului românesc. O figură de legendă încă din timpul vieții și care va câștiga în gradoare cu cât timpul va trece. Într-în citatul. Aici se sfârșește tabelul cronologic al cătui de Victoriova. Maria și Gheorghe Enache vă doresc sărbători fericite și vă urează mult succes la concurs. Aprilie 8, 2004